Ja täällä on julkuinen tiiprusta päivä. Päivää. Mulla on pikku tuon television kanssa. Mikä televisio on? Televisiossa nappas kuvan ympäri, ylös alas. Ylös alas? Yes, sir. Ensin kallistuja kallistuja, mä löin kirjaa toisen jalalle, alle, mutta se, se, aut, se konsti ei riittänyt pitkään, kun se tempas kokonaan kuvan ylös alas. Mikä, mikä kone se on? Se on yksi saksalainen merkki, kun mä nyt muistasin, mulla on huono kielipää, mutta... Se on sille sama. Mä oon yrittänyt apua joka paikasta. Eläinlääkäriä myötä vaikka kukaan ei tiedä. Onko kuva ylös ja alas? Siis nurinpäin kokonaan. On, on. Mä en pelekän, että me ei mene täällä veripäähän. Siis täysin ylös alas. Onko sattunut ennen? Mä en oo koskaan kuullutkaan. No nyt otta kuulu. Ei ole aavistustakaan, mistä ne voisi johtua. Ei helvetti. Teet tuskin olla. tämän asian takia nyt kielen syntiä kannattaa ruveta tekemään, mutta tuota... <laughs> Kyllä, se on niin kumma, että en ole koskaan kuullutkaan. Ylös no, niin, niin, niin, niin, Kattokaa nyt esimerkiksi jos mä niin kuin kävelisin. Niin Joo. jalat ylös. Mutta kun se ei ole sille hyvä, kattokas kun huone kääntyy ylös alas, mutta ihmiset pysyy pystyssä, Se on ihan merkillinen juttu. Kuinka? Että siis huone ei vai? Ei huone. Esimerkiksi kun uutisia lukevat, niin kartat on oikeinpäin, jotta ihmiset on nurinpäin. Se ei kyllä voi pitää paikkaa. No helekatti tulkaa katsoa. Anteeksi, nyt mäkin sorruun tähän kielen syntymiseen, koska näköjään on tarttuva tauti. Se on tarttuva tauti. Joo. silloinhan koko kuva täytyy olla ylös ja alas. Niinhän se munkin mielestä pitäisi olla, mutta kun ei. Kyllähän mä nyt päälläni viikon olisin sitä katsonut kesälomiin asti. Käsilläni katsonut, se ei jos olisi ollut koko kuva, mutta kun ei. Mutta tota mutta tota, no on, onko on, entäs testikuva? Mikä testikuva? Siis testikuva mikä on? Mikä se semmonen? on? No päivä, no. siis kun ne on lähetys, niin ne on testikuva. mä silloin kattokin lähetyksiä on. mitä se hyödyttää. Joo, et, et minkä on se testikuva olisi? Eihän mä tiedä, kun mä kattokin, mä kattoin vaan nuo kaikki jännitysohjelmat ja semmoiset, uutiset joskus. En mä mitään testikuvaa se on vaan, että tämä pitäisi olla Mahottomuus. Mahhoittamuus? Syystä, siis silloin tämä huone ja kartta pitäisi myös olla nurinpäin. Siis koko kuva silloin. No, mutta jos... No jos ei ole mikään tuommoinen trikkilähetys, että tässä on kysymys yhdestä ohjelmasta. No, onko uutiset trikkilähetystä? Ja jo säätiedotukset? Joo, mutta siis sehän on, sehän on sama kam kamera, joka näyttää kuvaa, eikö niin? Mä nyt kamerasta puhun, kamerakin mulla on, mutta mun tv on kuva nyt ylös alas. Siis se on siis kamera tuo eri asiat. Ei, mä puhun siis TV-kuvasta nyt, nimittäin siis kun Et siinä must... on kuva, niin? Anteeksi, mä ymmärsin. Niin on kuva, joo. Joo. Niin sehän on yksi kamera, mikä, on siis sen, mikä ottaa sen kuvan, eks? niin? Siis TV-kamera. Si siitä minä en siitä puolesta tiedä mitään. Eihän, se... eihän se silloin siis passa vaan, että siis olisi vaan se ukko tai nainen, mikä nyt siellä olisi, että Nii. se olisi nurinpäin vai sinä olla koko kuva silloin. Ja teksti, teksti siis, e, e, jos on teksti, niin se on yläpuolella silloin. Jos ne ei tiedä naiset, että heidänkin pitäisi olla nurinpäin ne on Jaa. koulunkäymättömiä, niin kuin minäkin tein tästä tekniikasta ponia. Jaa. Mutta tuota, se pitäisi mulla tuovissiin vissiin teille, tähän. <hah> Viittitteko katsoa, mä tuon? Koitetaan huolella. kääntää ne uutisen <köhön> nurin pystyyn. Paras on. E, Eikö siellä ole joku, joku televisiofirma lähellä vai? On niitä, mutta ne on ruotsinkielisiä, niiden kanssa saata puhua. Joo, mutta <köhön> ei se mitään. Siis, se kannattaa teille siis, viedä sen itse sinne, nimittäin kaikkia maksaiksi. Niin niin. Viekää sen sinne ja pistä, pistäkää siis koneen käynti. Mutta onko tässä kysymys siis kaikki lähetykset tai onko se vain tämä uutislähetys? Kyllä ne on kaikki lähetykset. Kaikissahan ei ihmisiä ja huoneita ole, mutta niin missä suinkin on, niin se on, se on sekaisin. Kerta kaikkia. Siis mä, mä ymmärsin niin hyvin, nimittäin jos kaikki olisi nurinpäin, siis silloin, siis silloin tämä olisi aivan okei. Okay. Ei helvetti sekään sekä okei, okay, että kaikki nurinpäin pystysään ne olla pitää. Pystyssä, ne, ne, ne juju, mutta siis, siis, siis, siis, siis, siis aivan, ä, aivan tota, no, ylös jalassa. Niin, niin, no eihän Et se jala... ole oikein, sehän pitää olla pystyssä. Viekää tää kone siis lähiliikkeen, siis soittamatta minne. Tässä on lihakauppa lähiliike, mä vien sen sinne, Katotaan mitä siitä tulee. Kiitoksia teille kun vaivaudun. <laughs> Olkaa hyvä. Kuulemiin.